Innan vi drar igång med det här avsnittet så tänkte jag läsa upp en text som sägs ha sagts av John Swinton. Och han var för en tid chefsredaktör på New York Times och vid en bakett 1880 lär han ha sagt följande. Det finns ingenting vid den här tidpunkten i historien som kan kallas en oberoende för press. Ni vet det och jag vet det. Ingen av er vågar skriva era uppriktiga åsikter och om ni skulle göra det så skulle ni redan innan veta att det aldrig skulle tryckas. Jag får betalt varje vecka för att hålla mina uppriktiga åsikter borta från tidningen jag tillhör. Andra bland er får betalt liknande summor för liknande saker. Och om någon av er skulle vara dåräktiga nog att skriva era uppriktiga åsikter. Skulle ni hamna på gatan sökandes efter ett nytt jobb. Om jag lät mina uppriktiga åsikter dyka upp i ett nummer av min tidning. Skulle jag inom 24 timmar vara utan sysselsättning. Journalistens uppdrag är att... Förstöra sanningen, att blåjuga, att förvrida och demonisera, att fäska vid mammons fötter, att sälja sitt land för sitt dagliga bröd. Ni vet det och jag vet det. Och vad är det då för vansinn att skåla för en oberoende press? Vi är verktyg och slavar för rika män bakom scenen. Vi är marionettdocker. Det drar i trådarna och vi dansar. Vår talang, våra möjligheter och våra liv tillhör andra män. Vi är intellektuella prostituerade. Ja, och enligt historia då så hade en person som varken kände pressen eller Swinton höjt sitt glas för den oberoende pressen. Och John Swinton lär då ha levererat ovanstående i som idag, mer än hundra år senare, är högst aktuell. Nu följer avsnittet. Håll till godo.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 Idag så är det onsdagen den 3 juni 2020 och idag så ska vi intervjua Johan Andersson från Granskning Sverige så jag får säga välkommen till dig Johan. Tack så mycket. Mm. Och Tack. jag tänkte att det vore på sin plats att du kunde få berätta lite om, om din väg till uppvaknande och vad det var som gjorde att du kom fram till att det var fel i samhället som du behövde i, göra någonting åt sen då, genom att starta projektet Granskning Sverige ja men Det handlar väl egentligen om att jag som person är, är ganska nyfiken av mig. Och eh, nyfiken är ett väldigt bra ord. Det är, det är väldigt få personer i etablissemanget som är nyfikna. Eh, och jag är nyfiken inte bara eh, liksom litterärt utan även eh, på ett... Eh, jag gillar de här berättelserna. Jag gillar en person som gillar att lyssna på folk vad de har att säga och ta till mig det och försöka förstå och eh, så jag har under mitt liv frågat väldigt mycket, varit väldigt frågvis och eh, äh, så landade jag väl i det här med, med att jag liksom i grunden är jag ju liksom liberal ekonomisk eh, liberal, det vill säga att du, har, du ska ha frihet, jag tror på demokrati jag tror att vi ska ha ett samhälle där folket bestämmer uh, men det finns också konsekvenser av din frihet gör du på ett sätt så blir det kanske inte som vetenskapligt begrepp att ett plus ett blir två men det finns väldigt stor sannolikhet att gör du på ett sätt så blir det på ett visst sätt. Alltså släpper du in väldigt många människor från främmande kulturer så kommer den svenska kulturen att bli skada. Liksom. Och i Sverige är det väldigt mycket tänkesätt att vi är störst, bäst och vackrast. Vi har inga problem. Allting kommer att lösa sig. Det finns inga problem. Det är liksom det där är väldigt konstigt. Alltså, hur många människor känner man i livet som är sådana? Det är ju väldigt ovanligt egentligen. Det är så här tonårsmässigt att man liksom inte har något konsekventtänkande. Mm. Så att mm. det är väl min ingång i det hela att det faktiskt finns en konsekvens av de handlingarna som man gör. Och i Sveriges fall är det ju väldigt, väldigt uppenbart för alla människor som har någon form av IQ. IQ kanske är fel ord. Jag vet inte om det är rätt ord. Men, men ha någon form av courage. Att faktiskt våga säga att okay, ja, men det här kommer ju inte bli så bra. Men det är Nej. väldigt många människor som inte vågar säga det. Det finns en oerhört stor rädsla för det. Mm. Nej, det finns ju... Och jag tänker på det att det, det, det, det finns ju en slags arrogans som odlas. Eller man ska uttrycka någon slags... Grupper och gräns eller nationella och att Sverige är, är, är det bästa finaste landet i världen och så kommer det alltid att förbli, och, och, och, och vi kan vi kan göra så här eh, med den här eh, invandringen eller massmigrationen och det kommer att bli jättebra liksom. Ja, det kommer kanske vara lite så här, men, men, men det kommer att lösa sig och så va. Och, och det har vi ju faktiskt ingen aning om uh, hur det här uh, hur det här slutar eller man ska uttrycka det va och uh, och uh, ja, det drivs ju liksom en, en linje ja. Ja. väldigt ja. men då är då är, då är en nyfiken fråga egentligen här ja. okej, okay. är det bara som du säger att de liksom är dumma slash goda Mm. liksom tro på det här att mm. det kommer bli bra de har alldeles för högt självförtroende eh, eller är det så att det finns en agenda som vill sappa mm. 10 000 frågan. och där var väl egentligen utgångspunkten i, i mitt intresse skulle jag säga, jag har nog inte uppvaknat utan snarare intresse för det här är det här en, någonting som är uttänkt och så har man ju liksom läst Olika, ska vi kalla det för konspirationsteorier då. Och så vill man ju kolla om stämmer det här. Och det bästa sättet då, att kolla om saker stämmer det är ju faktiskt att fråga människor som har varit med framme vid fronten. Folk som har beslutat om att vi ska göra Sverige mångkulturellt. Folk som har beslutat att ja men som har tagit alla de här besluten. Fråga dem. Hur ser de på det? Och mm. Den första chocken jag fick, som ställde alla konspirationer, om man kallar det för det, på ända, det var ju att de här människorna som har beslutat om det här, de verkar inte veta någonting. Mm. Jo, det de är väl lite där. Helt, ja. De är helt stumma i huvudet, om man får använda det uttrycket. Det är lite taft här, men alltså, de är inte obegåvade som har kommit till väldigt höga maktpositioner de är ju slug är väl rätt ord som jag brukar tänka på att de är väldigt sluga, de har liksom lyckats trockla sig fram i maktposition, det är inte vem som helst som gör det men tänkandet, analysen konsekvenstänkandet ligger på fullständig tonårsmässig nivå alltså, och det är ju lite mm. förvånande, för att då är frågan så här. okej okay, men låt säga att George Soros har mutat dem till exempel. Ja, mm. men skulle inte det gå att kunna få reda på på något sätt i sådana fall? Skulle inte någon av dem kunna samla om det? Mm, mm. men äh, nej, det är inte det är väl så att pengar styr ju människors liv till mångt och mycket och att äh, man behöver ju äh, till sist ändå mat på bordet och tak över huvudet och äh, Gärna ses eh, att andra ska se upp till en. Att man har det bättre materiellt ställt än andra. Att bygga upp en fasad eh, gentemot sin omvärld. Eh, och det är ju väldigt viktigt i, i många människors liv idag tyvärr. Och sen så även att, eh, att lyda order. Göra som man blir tillsagd. Det, det märker jag också mycket att eh, de här journalisterna som du intervjuar. Att de, de är väldigt måna om att göra eh, sitt jobb. Alltså... Göra som tidningsredaktören vill att de ska göra. Så... Mm. Men, eh... Nej, och det är, det är väl också en sån här sak som, som eh, man hör väldigt mycket ofta kring såna här stora, eh, om, man, om man tänker liksom i väldigt stora konspirationer, då blir ju invändningen då väl, ja, men då, skulle väl någon, då skulle väl någon skvallra tyvärr. Men samtidigt så är det ju så att om någon gör det, om man hittar exempel i eh, historien på människor som gör det, så, så misskrediteras ju de, va? eller det, det är ingen som tror på det. Och, och eh, jag menar, och så som våra olika yrken fungerar då, va, det? är ju det att om, om, om en läkare eh, säger någonting eh, som exempel om en läkare säger någonting. Eh, kritiskt om vissa delar av medicinen eller, eller vill behandla till exempel cancerpatienter på ett annat sätt än, än, än de rekommenderade metoderna, då, då blir det väldigt stora problem och det är väl kanske också så att det finns läkare som blir av med sitt levebröd då. och det gäller väl i andra eh, områden också. Om man är en journalist och, och eh, inte skriver rätt saker så kan man nog få problem och och klara sitt levebröd. Va? Så det är ju liksom ett system på det sättet. Och... Jag tror väl det. Och jag menar, det är ju som... Vi, vi tänker ju i en ganska stor konspiration. Men egentligen så är det inte så konstigt. Va? för att Om vi ser på hur världens monetära system fungerar. Så är det ju faktiskt så att, att det är en grupp människor som... Som sitter på en sedelpress va? Mm. Eh, och eh, så funkar det ju. Men sen så är man ju kanske inte så tydlig med då i, i, i media och så vidare med att, att eh, klargöra att det faktiskt är så. Men, men går man till botten med det så är det ju så. Eh, det här systemet funkar och vi har alltså ett ett eh, räntebärande eh, fiat valutasystem, det vill säga papperspengar som det hela tiden måste göras mer av för att systemet fungerar, alltså papperspengar som egentligen inte representerar något egentligt värde då. Eh, och det där är ju någonting som har gått genom faser i historien att, att från början så var det guld och byteshandel och sen så blev det eh, papperslappar knutna till guldet och sen så börjar man ju med den här idén med ränta då vilket ju var eh, väldigt känsligt förr i tiden men, men det har man ju kommit väldigt långt ifrån nu då eh, och så vidare mm. Så behöver ju kommit långt ifrån? Vad sa du? Ja, det här med att, att... ja men det här med att det är något fel med ränta att, eh, för så var det ju eh, eh, historiskt va men jag jag har funderat mycket på de här och pratat mycket kring de här frågorna och jag kan väl säga så här att jag är ganska ödmjuk för att eh, de här frågorna är väldigt svåra och marxismen väcker ju de här frågorna om de här monetära systemen och, och ränta och så vidare. Mm. Eh, och för en diskussion om det och i och med att Socialdemokraterna är ett marxistiskt parti så har ju de faktiskt eh, försökt att konkurrera ut bankerna eh, med AP-fonder med allmännyttans bostäder eh, så ibland kan jag känna att de här diskussionerna är väldigt amerikanska alltså de har kommit upp på det här Youtube att man sitter och kollar i Amerika det är det väldigt väldigt tydligt att bankerna styr i tid de flesta människor i USA har ju inte möjlighet att köpa en sjukförsäkring till exempel. Utan om du blir sjuk så tar du och belånar huset. Och får du då inte lån på huset så är det en dödsdom så att bankerna liksom äger ditt liv i USA på ett annat sätt. Och den ordningen har ju marxisterna under väldigt många år försökt liksom motverka. De mest i Sovjet då men, men i Sverige väldigt mycket också då. Och då kan man ju säga så här att okej, okay, men då tittar vi på Sverige. Hur ser allmännyttans hus ut? Är staten är bank och du behöver inga garantier för att få flytta till allmännyttan. Du behöver inte något jobb. Du behöver ingenting. Det är, ju, det, är ju, det är ju den här kaoset. Alltså i Sverige är det ju nästan så att de som de områden där bankerna har kontroll över ditt liv så att säga, att de bankerna är i ordning och reda medan, eller där är det i ordning och reda, medan allmännyttans bostäder är ju katastrof. Så att det är en väldigt, väldigt komplex bild. Men jag tror ibland att vi blir lite amerikaniserade när vi... Eh, och glömmer kanske bort att vi har en helt annan historia i Sverige vad det gäller det här med bankkritik och så vidare. Mm. AP-fonderna är enormt stora och det är ju en bankverksamhet. Staten är ju jättestora eh, ägare så att säga, med alla de här skatterna som går in i olika högar. Mm. Men jag tänker så här är du inne på att det är politikerna som styr i vårt land eller att de i själva verket är marionetter till andra krafter som styr bakom kulisserna eller vad är din slutsats gällande det? Ja, det är ju det som är den stående frågan som man kan vara med sig i, som jag har haft med mig i allting att få ett svar på den frågan. Mm. Och eh, jag har nog landat i att om vi tar just Sveriges problem så tror jag att eh, det handlar om att motståndskraften i Sverige är väldigt låg i kombination med att de svenska socialliberala krafterna, alltså allt, hela etablissemangens banker, AFA, Sossar, alla de som är antifascist eh, ja, den goda sidan jag vet inte vad vi ska kalla den för, etablissemang att de har varit oerhört skickliga på att manövrera ut all opposition eh, till exempel sådana som er eller SD eller ja, man får inte hyra lokal man skilsmässa allting, hyra liksom, med bankkonton man får ingen möjlighet att verka liksom det har gjort väldigt bra. Och, och, med, och sen är det väl kanske så, varför ser det så jäkla annorlunda ut i Sverige än i Danmark, Norge och Finland? Och då kan man ju börja diskutera så här, ja okej okay, det är klart, eh, vi har en annan historia. Det var det Mattias som pratade om att vi är fredskadade, när jag frågade den här frågan till honom då. Eh, mm. eh, Franskarna har en helt annan mentalitet. De pratar och pratar ju mycket så russlar. Men det är ju fransmännen också. Det ser väldigt illa ut i Frankrike med vad det gäller invandrare. Norge har en annan historia. Finland har en annan historia. Visst, vi har en liten annan historia. Men jag tror ändå till... Som slutsats att det är möjligt... Att, att vi har en så stark... Ägarfamilj då... Mm. i familjen att det är en, den största faktorn till att Sverige sticker ut så för att det är ingen annan ingen annan inget annat land i Norden som har eh, ordet så starkt knutet till en familj och där har ju ganska Sverige liksom det var väl den största liksom, poängen med ganska Sverige att vi faktiskt kunde visa vem det är som styr landet när det kommer mm. till krisen. För det är klart att vi provocerar det. Vi ringde upp i hemlighet och ställer frågor och la ut eh, frågor som de inte ville ha. Mm. Och vad hände då efter tre 3,5 år? Jo, Expressen och DN tillsammans börjar med en uthängning då Eh, som är en ren påverkansoperation på Google. Och eh, det handlar om att, det att ni måste ta bort det här. För det här är då, Och så blandar de min antisemitlista och lite IS-videor och sådär som hade vatt på. Men det var ju huvudmålet var huvudmålet att få bort grans i Sverige. Då svarar Google att eh, ni får eh, se till att polisanmäla. Är det någon polisanmälan så plockar vi bort det. Eh... Då går Expressen, DM vidare, hänger ut, Googles chefer går typ på hembesök hos Google-chefen Sverige så hon står med gråten i halsen. Varför låter du antisemitiskt material vara kvar? Varför? Varför? Ställer frågor, frågor, frågor. Terroriserar henne och hon ger upp? Sen går man, då säger de så här, via tidningsutgivarna då som är en paraplyorganisation för alla medier då. Eh, deras ledare och där sitter liksom alla Thomas Mattsson och Expressen och DN, alla sitter med i den organisationen då, då knackar de på regeringens kontor och säger jag ska ringa Morgan Johansson i morgon och se om han kan göra någonting, uppvakna honom så går Thomas Mattsson tidningsutgivarna, Jeanette Gustavsdotter och Eskilstuna Krin upp till, till Morgan Johansson och har ett möte om oss och då säger Morgan Johansson, jag ska se vad jag kan göra. Då kallar Stefan Löfven och Morgan Johansson Google och Facebook och Twitter till ett möte. Och inför det mötet så säger de att om inte nätgjättarna skärper sig så kommer vi vidta lagstiftning. Eh, antingen på nationell eller på EU-nivå, citat slutar. Mm. Ja. Det är ju helt absurt Vadå, Hur skulle de lagstifta mot granskning i Sverige det, det kommer de aldrig göra Men hotet om problem För detta Fria företag då Gör att de till slut viker sig Och bara räntar bort Utan motivering Och det är klart att vi försöker fråga då Överklaga, oh, vad är det här för motivering Inget svar Utan det är bara bort, eh, bort bort, bort, Vi har inte brutit mot några regler Vi har inte gjort någonting Men kan man ju läsa mellan raderna då. Vi vill inte mucka med Sveriges regering för att de hotar med lagstiftning och, och så vidare. Och mm. sen så släcktes kanske och Ja. Eh, det sätter ju fingret för mig bevisade det att det finns inga konspirationer. Mm. -hmm. Men det, äh, vi, äh, det kan inte alltså, vara så. Ja. ja. Det kan inte vara så att det är en charad att de här företagen säger till Morgan Johansson att nu kallar du ihop ett möte där, där du hotar oss om att lagstifta om det här istället. Jo, ja. kan det vara så. För, mm. Och det som skulle tala för det, det är att det är den organisation i Sverige som är absolut bäst organiserad i socialdemokraterna. Alla andra organisationer i alltså alla andra politiska partier är amatörer. De är proffs. För de har hela fackföreningar medlemmar som ställer om till en valorganisation. Det är en proffsorganisation. De är heltidspolitiker. Alla andra är liksom, det är en Och att de skriver väldigt mycket med att de planerar, förbereder, organiserar sig. Så att sossarna inte skulle hitta på en plan för att pläcka ner Sverige sex månader inför valet tjänst. Lite ut, Eller det känns konstigt om man säger så. Det är klart att tostarna har ett finger med i spelet. Kan man ju tänka sig. Men det är också samtidigt långsökt att tänka att de skulle spela hela den charaden. Så det där är ju en jäkligt svår fråga. Men om det är så som man ser. Det man kan se med blotta ögat. Alltså ingen bakomliggande konspiration att tostarna har hört av sig till. För det är också så här det är lite på gränsen även om de har bra kontakter så tror jag ändå att till över gränsen att ett regeringsparti skulle höra av sig till en media och säga att kan ni se till att eh, göra en kampanj mot det här det är inte omöjligt att se är så eh, Göran person, eh, alltså det som talar för det då, nu är jag väldigt det här men om jag får liksom Uh, I Eva Frankels bok, hon var pressekreterare åt uh, Anna Lind, mm. så står det att alla inom Socialdemokraterna vet att när det gäller så håller statsministern, alltså partiledare, i hela mediemaskineriet. Mm. Uh, det går till så här att tossarna har en lojal journalist på varje redaktion. Så på varje redaktionsmöte sitter det en journalist som tipsar om eh, ja, vet ni inte om att och så vidare. och Så vidare. Eh, så att det är det som talar för att sådana. Men om det är så att det är det man ser att det är Expressen som ligger på och får regeringen att gå deras ärende då är det väldigt intressant för att det har fått mig att tro att ingenting i Sverige är egentligen en konspiration. Därför att allting som vi ser på, med vad det gäller invånning då. Allting vad vi ser. Alla skjutningar, alla våldtäkter, all, allting. Det har de ju sagt att de vill ha. De vill ha ett spännande mångkulturellt samhälle. och De har ju sagt att de vill ta bort autoriteter. Och vi ska inte gå på den här borgerliga linjen. Alltså... Allt det här, pratar ju om det här så himla mycket med liksom, skända svenska flaggan. Och, och alltså Hur många gånger som helst har de öppet deklarerat sitt hat mot Sverige. Och det är klart att säger man någonting så blir det så sent, För att om man tänker sig att man är konspiratorisk och går på konspirationen, Familjen Bonner är en judisk familj. De har ett kontakter med judar i hela världen. Då skulle de bara kunna ringa till judarna i Google. För det är ju också ett judiskt företag. Eller mm. Facebook som också är också ett judiskt företag. Mm. Och så här, Hör ni? kan ni släcka ner gränsen i Sverige? Japp. Och så fixar de det. Mm. Men så gick det inte ja. till. Utan mm. de fick äta ut Googles judiska chefer som pedofil, vurmare och... Och total jävla förned. Ni kan hitta artiklarna om ni söker på den artikeln. 2018 4 april började och så höll det på en hel månad. Med artikel efter artikel och de hängde ut var Google-cheferna i USA så de har väldigt stort självtroende de här svenska journalisterna. Google-cheferna i USA vad de tjänade och hur de bodde och de blev miljonärer på att så det var total hettjakt på Google-cheferna. De måste ju jag vet inte alls hur det tog sig mot, men det var så mycket storm i det här vattenglaset. Så är i Sverige värt att liksom, lägga energi på. Jag, de bara gav upp liksom, skitsammanligt. Det har varit gränskning Sverige, så ut för lugn. Liksom. Det var den grejen uppfattade jag. Som satt på första märket. Ja, nu har jag mm. Pratat. Mm. Mm. Ja, men Jätteintressant och, och alltså, det, det är ju verkligen fascinerande det här hur, hur mycket uh, energi och resurser man har Lagt på att få bort eh, granskning eh, Sverige. Och, och, och jag brukar säga lite sådär: Att, att har någonting väl hamnat på, på internet så är det i princip omöjligt att få bort det. Eh, och, och jag menar, en hel del finns ju kvar och man hittar ju nu, som, som jag sa det precis här innan, att, att nu hittar jag en, en, en jättebra eh, kanal här på Spriker där äh, många av era samtal finns. Men alltså och sen så tänker jag på det här med, det här med äh, du säger att det inte är någon konspiration. Äh, jag är av en annan uppfattning då. Jag, jag har ju Nej, jag, jag, jag säger nog snarare att jag inte vet men, men äh, min första paket äh, perspektiv är att det är nog definitivt mindre konspirationen eller det är mindre konspirationen än vad jag trodde innan. Ja. Det har blivit mindre konspiratoriska än vad jag var innan. Ja, fortsätt ja, nej, för jag, jag, jag delar inte den uppfattningen då, utan jag, jag tror verkligen att vi har Ett, en, en, ett, ett dolt Världsimperium här egentligen Men, men just med, med Betoning på dolt va? Och sen är det ju så att i såna här eh, Dolda strukturer Eller i alla liksom eh, Sammanslutningar Så är det ju industridigheter Man har olika intressen va och här kan det nog ha varit så att, och, och sen är det ju också det att det här med att att, att, att verka men inte synas va? Det här att, att, att vara väldigt försiktig och lågmäld för att om man börjar ta bort saker så där hip som man, ja men då fattar, alltså vi ska ju, vi ska ju leva i den här bilden att, att vi lever i en, en, en väl fungerande demokrati och har yttrandefrihet och så vidare då va? Så att det här eh, att, att man styr saker i den riktning man vill, va? Det, det, det ska ju inte vi märka. Det ska, det ska vara väldigt subtilt va. Så att, att eh, man får vara eh, lite försiktig och, och, och slug när eh, <går> man ska få bort saker och ting va? Och, och, och censurera och sådär. Och, och det är också mycket att att eh, man eh, hugger tag i våra känslor och värderingar va. Så att att vill man ha en, en, en stor sån här migration eller en stor folkförflyttning va då måste man först bädda för det och så ska man få Ska man skapa den här känslan av att alla som, som tycker eh, någonting annat än den eh, officiella linjen kring invandring va? Det är bara eh, högerextremistiska, våldsbejakande, förintelseförnekare som, som har några avvikande åsikter om det här. Va? Och, så, och ni är ju inga dumma människor, ni är ju inte, ni är inga sådana människor va? övriga svenskar va? Så att... Då är ni med på den, den officiella linjen som vi har bestämt här. Va? Att det är väldigt mycket så här att man, man använder sig hela tiden av, av, av känslor och etiketter och stigmatisering. Jag kan bara ja. säga att alla de frågorna som du väcker nu ja. ska jag väl säga att jag har haft med mig i för att det här är ju svår materia. Varken mm. du eller jag har ju svaret och det är också därför det är så jäkla intressant. Mm. Men jag ska ändå säga att det som förvånade mig mycket från för första perspektivet att det var att de var tvungna att använda sig av så mycket öppenhet. För om man ska säga så här eh, du sa innan att, liksom, om det skulle komma fram att som vi är utsatta för det här så skulle det skada dem. Men vad jag kunde se det som Expressen gjorde mot gransk det skulle definitivt skada dem för att det var ju uppenbart att allt de pratar om, Dawit Isak, yttrandefrihet, alla de här vackra parollerna som de står för det är ju helt borta. De skiter i det fullständigt. Mm. Utan Och liksom Reporter utan gränser säger ju att medborgarjournalister är, är ju en del av journalistkollektivet globalt sett. Thomas Mattsson säger att i är inte ens journalistik utan han bara det här är ju upphovsrättsbrott, säger han. Mm -hmm. Och jag är inte så säker på att när vi lägger då på vad de har sagt så skäler vi deras varumärke. Vet. Att det är liksom bara helt absurt så det är inte det här var helt öppet hur jävla eh, liksom maktgal mm. eller hur arga frustrerade de var i det här fallet så jag tror just det här att, att de kan jobba i det fördolda. det är en konsekvens av att svensk opposition från höger har varit så ursäkta uttrycket, jävla amatörmässigt. Mm. Så fruktansvärt dåligt. För utländska, jag såg en intervju här med en dansk journalist som undervisade på journalistisk och de sa att eh, ingen vågar då beröra ämnet som invandring i integration. Men, och då frågar jag mig varför är det så? Ja, det undrar alla vi utländska journalister, för det tycks inte finnas någon Synlig synligt hot. Ingen utan oss förstår varför svenskarna är så rädda. Mitt svar är att det finns ingen opposition mot det här. Därför, att, och då är jag tillbaka liksom, är vi utsatta för en globalistisk konspiration? Ja. Men den har skett öppet. Och då tänker jag lite på, det finns i, inom psykologin ett exempel på det här med sub, subminal, eh, Vad heter det? Subliminal perception, kanske tänker på, eller nej? Ja, det, det här är det man som... visar, en kakola burk i. Ja, en... just det, ja, ja. Ja, visst. ja, Och då gjorde de ju tester på det där. Och visade att visst, det funkar liksom en promille. Liksom, det funkar. Det, det, det fungerar. Men det är betydligt bättre och mer effektivt att visa en kolaburk i tre sekunder. Mm. Att göra en riktig reklam. Och det är lite så jag tänker att det är fan mycket smartare som de har gjort. Att de har varit öppna med det de vill. Och ingen har sagt emot dem. Därför att det har inte gått, och det har inte gått att göra någonting. Och de som har sagt emot dem, har inte varit direkt i och inte tillräckligt skickliga och inte tillräckligt organiserade. Det är min bild. Mm. Mm. Ja, det här börjar väl mm. vi har haft tidigare program med bland annat Roland Huntford som har skrivit en bok som heter Det blinda Sverige och han går ju igenom det här socialdemokratin, hur den formade vår ungdom på 70-talet var det ju då. Och då skapade man ju den här betong för och såg till att skapa dagis och förskolor och göra det omöjligt för förändrat mannen att jobba. utan då behövde man ju ha både mannen och kvinnan som skulle jobba så att barnen kunde skickas till en statlig institution för ja, insypande av statens värdegrund. Och sen så var det ju hela ja, man blir ju Inföd det här. Och sen så är det ju media och vetenskap. Alla röster säger ju samma sak. Så... Ja, det är ju ganska svårt att navigera ur den här djungeln och se eh, ja, ja, men då, då har jag det. försökt... Precis. Då har jag verkligen försökt att gå till botten med det här på mitt sätt. Att jag har försökt att liksom prata med de här personerna som instiftar de här lagen och så. Jag har nog inte pratat med alla, men jag har ju pratat med oerhört många. Jag har ju, mm. 10 000 samtal ungefär. Oj. Mm. Men de flesta har inte kommit fram då, men jag har ringt 10 000 gånger, så jag kanske har gjort ett par tusen samtal i alla fall. Oh. Så, om men... man säger att man ringer på en dag så ringer man, om man ringer 10 samtal en dag, så kommer man fram på tre. tre. Och ett av dem går att liksom, lägga ut. Mm. Har du några samtal eller något som du är extra nöjd med som du tänker på. Ja, jag ska bara, jag ska bara avsluta den här tanke för vi mm. tog upp det här med dagis. Och, mm. och då är det så här: är en intressant upplysning som. Jag är ju liksom väldigt kritisk i socialdemokratin och, och så vidare. Och menar att de har en stor skuld i detta. Men då får man också. Då kommer det helt plötsligt fram att Olof Palme 1973 sa, och det här är, står i eh, Anna-Greta Lejons memoarer, jag har frågat en om det. Mm. Eh, då kom det 3000 assyrier till Sverige. Och då lär Palme ha sagt, enligt Anna-Greta som då var invandrarmister eller om hon skulle bli det, ja, Att Olof Palme lärde kläckt ur sig att vi kommer aldrig klara det här. Mm, Mm och då är jag bara 3 och den mest rimliga förklaringen det är att de har byggt hela miljonprojektet mellan 65 och 75 för att slussa in invandrare det är ju helt uppenbart att de har gjort det men det finns ingen som helst belägg för att de har gjort det utan det verkar snarast bara vara att de, i, de när du pratar med dem och skrapar på ytan så verkar de de lever in Alltså det vi pratar om nu, det är liksom... Vad ska det leda till? Det leder ingen vart. Vad, vad vill du komma med det? Utan mm. de är rakt på sak, liksom. Här ska vi bygga bostäder, här ska vi bygga, här ska vi fixa. Så invandrarminister då, Anna-Greta Leijon. Eh, ja, men varför släppte ni in så mycket invandrare då? Eller varför gjorde ni Sverige mångkulträtt? Nej, men vadå? De bara kom ju. Vi var ju tvungna att anpassa oss efter den verkligheten. Okej, okay, då har du två alternativ. Antingen är hon en jävligt skicklig skådespelare och ljuger med mig rätt upp i ansiktet. Hon vet att hon har fått pengar från George Soros. Jag bara drar till mig det nu då, eller vad det nu är. Eller ser det som hon säger och hon ljuger. Eller ser det hon säger sant. Hon vet ingenting. Hon är helt okunnig. Hon är som vilken medborgare som helst. Hon är bara lite mer sitter i en position. Och om man tror på det senare då att hon inte vet någonting. Då faller ju bollen tillbaka till de som har opinionsbildat. Och det är ju den här David Svart, mångkulturens eh, skapare på höra öppna äppna DN. Mm. Mm. Och när jag tittar då på vad som har hänt i i Sverige. För att jag upplever det som att granskning Sverige är liksom första gången som etablissemanget får så här. Det släpps in frisk luft i deras lokaler enligt mitt sätt att se det. De sitter där i sin angstnamn, sin och rosa moln, allting jättebra. Och så ringer det plötsligt någon in och ställer frågor. Och de tror att det här är ett trevligt samtal med vem som helst. Och så rättvärdigt ligger det ute på nätet. Och så får man höra då att de har inget svar på det här. Och då känner de sig dumma. Och vad blir responsen? Jo, det är att Bonnier har täta kontakter med regeringen, de ligger på tills vi är borta. Jag kan inte mm. hugga i sten att det är så jag säger. Det kan finnas en större konspiration. Mm. Eh, men som ni säkert förstår så har jag funderat mycket på det här tillbaka. <laughs> Ja, ja, visst. Nej, men det är jätteintressanta reflektioner. Men jag tror ju alltså, det, det är ju det här att finns det den här stora konspirationen, vilket jag tror att det gör. Jag tror att men då, då, alltså de, de arbetar ju i så fall väldigt liksom subtilt och, och, och jag menar, det handlar ju det här, och det står ju beskrivet också i, i vissa eh, texter att, att man ska ju se till att ha. Eh, inkompetenta, eh, godtrogna människor på vissa positioner eh, för att de är lätta att kontrollera, då. Va? Eller kanske, ja, alltså, nyttiga idioter, då. Om man ska. Så att, och det är väl så jag tror det fungerar. Alltså, eller så jag kan konstatera, vill jag ändå säga att, att, att det funkar. Ja, du uttryckte det så en gång eh, när jag lyssnade på någonting att. att Johan att ja människor de, de vill väl och är goda samhällsmedborgare i sin, sin bubbla och, och har inga onda avsikter men det de inte förstår det är liksom det att, att de, det här är, är styrt utifrån och kontentan och, och, och av det de gör kommer att bli fel fast de förstår det inte själva va och jag tror det fungerar rätt mycket så det är egentligen på alla nivåer. eller jag, jag kan konstatera att det gör det. För om man, om man drar en parallell med, med medicinen eh, som jag, jag har grävt mycket och det har vi pratat om mycket i de, de senaste poddarna så, så är det väldigt Många uppfattningar och paradigm och, och, och teori, teorier inom medicinen som är helt felaktiga va? och det är ju någonting som har kommit fram mer och mer också de senaste åren då fast det märker man ju inte om man är en, en, en vanlig person för att media skriver ju ingenting om detta då men, men det är väldigt mycket sådana här stora eh, idéer kring medicin som blir ifrågasatt. Va? Men, men det är ju inte någonting som läkarna har varit medvetna om utan de går ju sin utbildning och sen får de lära sig hur det är och sen så, så eh, behandlar de människor efter det med, med, med goda intentioner. Och de förstår inte att det blir fel. Och det är väl så det fungerar inom politiken också tror jag på, på väldigt mycket va. Men sen finns det väl en del eh, eh, som är spindlar i nätet och, och, och som vet lite mer. Än de andra. Och se till att. Att, äh, att saker och ting. Äh, att agendan. Äh, ligger på plats. Och drivs vidare va. Mm. Mm. Så tror jag. Ja, men hitta, ja. de, hitta de personerna till mig. Så kan jag för dem. Ja du. En, en. Jag menar det är väl lite. Man vill inte slänga ut beskyllningar. så. Alltså. Mm. <laughs> men. Ja. Carl bild och ni är ju lite suspekt ja, Och jag tror ju även Olof Palme Kanske var lite mer in intresserad än övriga men, och, och, men Löfven kanske jag inte tror så mycket om <laughs> ja Nej men det, det, ja, Nej, det är men men alltså, Om vi säger så här Jag har ju landat Om man nu ska prata om liksom konspirationer Så har jag nog Landat i Och det här är ju Har jag rätt så mycket mottugg. Uh, av Fabian Rant men mm. jag menar på att det är inte omöjligt att hela invandringen eller hela och hela det, det finns många faktorer men en stor pådrivande kraft är George Soros personliga åsikt mm. det är en person med väldigt mycket pengar och Anledningen till att jag liksom utgångsläget tänker mig att han kan ha förstört Sverige så mycket. Bara han. För det känns väldigt konstigt. Bara en person. Men tänk om det var mycket jag utan en enda krona kunde påverka eh, eller uppröra. Genom att bara ringa och ställa lite frågor. Och SVT-chefen sa ju i något samtal. Granning har gjort det mycket svårare. Därför att nu måste vi kolla alla uppgifter. <laughs> ja, nej. Men det, det ja, jag, jag håller med. Det, det är fantastiskt egentligen hur, hur fan va, va... Man alltså? Ja, alltså, ja, kan säga helt. Det gjorde det, vad, vad gjorde helt... det innan. Vad gjorde ni innan? Mm. Så, att, så att jag har visat ändå att vi, lite liksom gå, gå på andra kan göra rätt mycket förändring. Nu ska jag inte säga att det gränser förändrat någonting. Men... Det är ändå upprört lite krusningar bita. Men jag tror att George Soros har eh, är en stor bidragande orsak bakom att det ser ut som det gör och då då okej, vad är mot motiv då? För att Då är det så här, okej, okay, men då säger Pablo då att han är eller och det säger även eh, webb-tv där, eh, Lars Bern han pratar mycket om där eh, han säger att de påsätter att George Soros bara är en liksom. han är en frontfigur för Rothschild och de här bankerna då mm. men då sätter jag mig ner och funderar så här, okej okay. varje organisation eller så, har ju någon form av motiv Vinst, intresse eller makt. Alltså pengar och makt i det som stiger Om vi utgår från den teorin då. Och då kan inte jag riktigt... Ja, vad är då globalismens eh, vinst? Ja, det skulle ju vara där att... Nationalstaterna är ju ett hot. Eller är ju en konkurrent till bankerna. Det vill säga AP-fonderna, skattemedel. Eh, alla de här intäkterna som vi betalar i. Det skulle kunna falla i bankernas fickor istället. Så att de vill underminera nationalstaten. Det är inte jättekonstigt egentligen. För det, då skulle vi behöva privatinvestera i polis, försvar, sjukvård, allting. Då skulle de pengarna gå till bankerna istället. Mm. Så det kan man ju förstå. Men varför vill... Varför investerar de inte i Afrika då? Varför vill de att hela Afrika ska vandra till Europa? För att de inte liksom... Det blir bara... ja, alltså Det här är ju svåra frågor. Då, för, okay, då kan man tänka sig att de vill instabilisera alltså destabilisera Europa för att utmana nationalstaten. Och det är möjligt att de gör det. Uh, men å andra sidan... Om de skulle göra det och det skulle komma fram så är det en jätteskandal att de har en sån agenda. Så att de, har ju, de är ju också ett företag som har någonting att förlora på att liksom göra så. så att jag är nog inne på teorin att det här handlar om den tredje kraften. George Soros vill hämnas på Europa. Han vill hämnas på alla vita människor. Han vill mörda alla vita människor. Han är fylld av hat. Han vill bara förstöra. För att den enda rimliga anledningen till att vi har så mycket invandrare- det är bara rent sabotage. Mm. Mm. Det finns ingen som helst. Och om du, du börjar liksom dra ut linjerna av maktpengar, fortsätt från det här att de vill göra det instabilt- så att de kan ta över tjänst. Eh, inte omöjligt att de tänker så- men det är ju också en väldigt... Eh, ja vet, det, det kan vara så. Det finns ju vissa... Liksom, allergiplaner och allt sånt där som tyder på att de har en sån agenda. Men mm. en enklare förklaring är att han är bara ute för att sappa. Han vill bara förstöra. Och det är ju hem, det är ju många människor som, det vet ni väl, det är ju många människor som bara lever för liksom, att hämna. Ja, men det här sträcker sig mycket längre tillbaka än George Soros levnad också. De här trenderna som vi har sett. Mm. Ja, vad tänker du på då? Ja, men... Vetenskapen har ju till exempel varit korrumperad eh, sedan länge och det, vetenskapen har ju varit ett styrmedel över människor, eh, jämte religionen. Och man skulle kunna säga att båda två är en religion i dagsläget eftersom man, eh, man inte empiriskt kan visa på att de vetenskapliga beläggen man har för att eh, bevisa att en tes är sann, att de inte stämmer då. Eh, och eh, ja... Det här med medicinska bedrägeriet som patrick har grävt i också, det sträcker sig tillbaka till vad är det, 1780 när han, Edward Jenner, började med vaccinationer. Och vad vi har sett så så, så har ju de inte den effekten som de är ute i sig för att ha, då att, att kunna förebygga smittor, utan det är snarare bara bieffekter de kan ge, och i form av ja, ADHD och eh, vad heter det? Den här sömnsjuka som många fick i samband med svininfluensa till exempel. Så att, och det är ju agender som har gått innan den här massmigrationen då. Och, och massmigration och sånt har vi sett också historiskt sett till exempel i Sovjetunionen. När man flyttade folk för att bli av med ursprungsbefolkningen på en yta. Det var väl kulackerna blev väl bortförda, eller de utsattes för en svält. Man tog alla deras eh, medel för att eh, kunna tillverka mat och sen så lät man dem svälta ihjäl. Och sen så var det andra, det andra befolkningar inom Sovjetunionen som flyttades till de områdena. så att Då har man också arbetat med en typ av migration. Eh, till exempel. Och, och där kan man ju se att den ryska revolutionen den var ju till exempel inte en, en rysk revolution utan det var ju snarare en judisk revolution. Man ser ju att det Större delen av de som gjorde revolutionen där var ju av judisk börd, till exempel. Och då levde väl inte George Soros på den tiden, till exempel. Mm. Mm. Nej, du ser. Ja. Det är ju färgligt att det vi... ja, sure. mm. ja, Nej, men då... det, var, det, var många, det var många trådar du tog där. Det var ja. både ja. vetenskap och ja. medicin. Och... <laughs> men men det, det blir lätt så. Alltså, för alltså, förmodligen är det så att någon av de här teorierna är sant. Alltså det är en konspiration, det är bara det att vi vet inte exakt vilken som är rätt. Ja, det, det är väl en... Men det är så många olika lager av dimmeridåer som finns där ute, men egentligen är konspirationen ganska enkel att... Det finns några som sitter på selepressarna. De kan trycka upp pengar som det behagar dem. Och med de här pengapressen, så kan ju de köpa upp världens media. För att det är väl allmänt känt att alla centralbanker är styrda av samma kraft. Så att då kan de ju prata med samma röst i alla olika länder. Det kan vi ju se nu med till exempel covid-19 så, så står ju alla på kö. Alla makthavare att till exempel spära in sina medborgare i sina hem och, och införa 1984-lagar som... De säkert kommer lätta på lite grann då, Men det kommer ju inte bli som förut. Utan man tar ju alltid det här två steg framåt och ett steg tillbaka. Och genom den här globala kontrollen av media. Så kan man ju se på till exempel Hollywood. Att man kan ju skapa väldigt bra filmeffekter idag. Du har ju DeepVec också. Så du kan göra till exempel människor. Den här filmen Apollo 11. Som hade, de visade vid Apollo-landningens 50-årsgibileum till exempel. Så hade de ju återskapat de tre astronauterna. Som de såg ut för 50 år sedan i nya bildsekvenser. Och det var då de använt den här tekniken. Så att man kan ju skapa i princip vilket bildmaterial man vill idag. Och man kan sända det som att det vore till exempel ett äkta nyhetsinslag. Och det är ju det är lite vi är inne på i den här podden då. Att, att de har faktiskt den här konspiratoriska kontrollen över världens medier då. Så... Och det är det jag tänker också. Du Johan kommer väl lite från det invandringskritiska hållet in i det här. Och det är jag också då. Och jag har märkt att det, man kan stöta på väldigt mycket patrull när man tar upp att det kan finnas oegentligheter inom andra områden än just invandringsproblematiken. För många där tänker att samhället i stort kanske funkar väldigt bra bara om vi inte hade haft den här massmigrationen. Men... Tittar man på den här konspirationen i stort så inser man att det, det, kan, det är verkligen inte så utan det, de, de angrips på så många olika mer sätt än just massinvandring då. Så. Alltså det, ja förutom Ja jag tänkte du tar upp mycket om till exempel Expo och jag vet inte känner du till en, en organisation som heter vetenskap och folkbildning? Ja, det är Ja, ja precis. Och, och vi hade ju då en herre från den här vetenskap- och folkbildningsföreningen då, som, hade, som besökte våra föredrag i föreningen Cubono ett antal gånger under 2014-2015 tror jag det var. Och det utmynnade då en tre sidor lång artikel i tidningen Expo. <laughs> så det, det finns ju alltså väldigt starka band mellan eh, Expo och vetenskap och folkbildning Men många inom den nationella rörelsen de känner inte ens till vetenskap och folkbildning Och vad de jobbar med då Men, eh, men Expo till exempel de vill ju gärna hänga ut människor med namn och bild Så att de får hembesök av AFA, man kan få lägenheten förstörd, man kan bli misshandlad och, och så vidare Medan då vetenskap och folkbildning de ägnar sig åt att hänga ut sådana som kanske har en titel En vetenskaplig utbildning och går lite ja, vid sidan av vad det, den, ja, det vetenskapliga etablissemanget vill att man ska göra då, att man kommer med alternativa teorier och, och det här gör ju då att de här personerna kan förlora sitt levebröd istället, men de får inga hembesök och, och, och så men man jobbar med lite mer softa metoder då kan vi säga men det, det är ju ändå samma, samma kraft som ligger bakom båda de här två rörelserna tänker jag då. Ja, och det är det är faktiskt en intressant grej som jag också har upptäckt när jag har pratat med människor som inte bara är invandringskritiska. Jag intervjuar till exempel Livets ord. Mm. Uh, och det visar sig att de var ju utsatta för en hetsjakt som ett del av denna världen. Alltså Bo Strömstedt, Niklas Strömstedt, pappa var Extremt påtalet mot dem. De kallar det för Hitler. Så det fanns ju inte tillstämmelse till någon form av invandringskritisk linje där. Uh, och då tänker man så här: varför gick expressen så hårt åt just livets ord? De kunde inte gå ut på gatan utan de blev misshandlade liksom, i Uppsala, missionera. Mm. För att folk var så här: är på dem. Och Uh, och då funderar den där ligger ute på Youtube den där intervjun, det är väldigt intressant och så tänker jag också på hur de behandlade Christer Pettersson som inte heller hade någon speciell och, Ja, Paolo Roberto har kanske invandringskritisk, men, men alltså drevet går och de har liksom sin grej och jag har nog landat lite där att media slår på de som är svaga Mm Mm. och sparkar liksom då. Mm. Ja, ja men så kan du och jag menar det här med, med eh, livets ord då jag menar det är också att man eh, det, det tror jag ju är att man, man jag menar vi är ju väldigt avkristna idag det får man ju säga även om man eh, att, att det är inte så hippt eh, som det var i alla fall för hundra år sedan kanske och och sen så är det ju Paolo Roberto, ja det är ju en en vit medelåldersman i etablissemanget och han, han kan ju vara, han har ju varit lite frän och sådär liksom eh, mot feminister och så. Så att eh, ser man en blotta så är det väl bara att, att drämma till. Och, och det gjorde man ju med det här då, men han, han hjälpte ju till eh, ganska mycket själv också genom att Sätta sig direkt i en tv-soffa efter och, och, och säga massa saker om det här. Då va. Men ett, ett, ett sånt här program som jag tycker är fantastiskt: det, det, är, det är ju nästan lite kronan på verket det här med, med det här projektet: ganska i Sverige. Fast det finns ju väldigt många bra saker i det. Men det är ju den här dokumentären om, om Robert Ashberg. Och den har de ju också eh, försökt i flera, flera omgångar att få bort från internet då. Och Youtube. Eh, men det har ju inte lyckats. Utan, och jag är så nöjd med att nu kan man bara googla på sanningen om Robert Aschberg. Och då får man den här eh, dokumentären som träff då. Eh, och den brukar jag alltid eh, lägga ut en länk till när jag ser en... en Eh, om, om Ashberg kommer upp <coughs> i någon diskussion eh, för det, det är helt häpnadsväckande vad eh, en sån människa eh, har pysslat med och som han går fri från tack vare att han är ju en en, eh, en media eller ja han är, han är ju liksom eh, han är ju den här riktiga aristokratin eller vad man ska säga tycker jag att han, han, han är fullständigt untouchable och eh, har ju betett sig som en riktig gangster. Och, och jag hittar någon artikel här där det står eh, jag grova lögner. I dagens media då, om man googlar på det så kommer man till det. Grova lögner om eh, Aschberg sprids via Youtube då. Då, då, då. då kritiserar man den här dokumentären om eh, Robert Aschberg som som Johan och undergranskning i Sverige eller feministinspektionerna har gjort då. Och så säger Robert Aschberg Robert kritisk kritiserar att filmerna tillåts spridas. Det är skenheligt av de som tillhandahåller plattformarna då. Och då, då är det ju eh, Youtube och Goggle han kritiserar. Och så säger, säger att den innehåller rena lögner. Men det som är så intressant med det också att när man säger att om man säger att det innehåller rena lögner, då det är ju det att, att det som sägs i den här, det, det är ju sånt som Aschberg själv medger. Han medger att han har sysslat med checkbedrägerier, och han medger att detta har gått upp i domstol och att han har friats för detta, vilket ju är väldigt väldigt märkligt för att lagen är ju solklar där, att det, det, det är ju checkbedrägerierna ägnat sig åt. Vilket samtal är du mest nöjd med under din tid på granskning Sverige? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte exakt vilket... Uh, uh, alltså det är klart det här med Lars Lindström, där han var så himla tyst. Han satt bara tyst. Jag frågade honom om så här, finns det ett romiskt folk? Finns det ett kurdiskt folk? Finns det ett samiskt folk? Och han blev mer och mer svarslös och så... Det är såna här grejer som är helt ointressanta, så Och så avslutade han då med att för från början kommer vi alla från Afrika eller vad det är. Mm. Och då frågade han om, eh, men varför ska vi då ha integration? <laughs> Och så blir det tyst i 15 sekunder. vad är integration? Ja, vi är ju alla från Afrika. Ja, Ja, det var, ja det var ju väldigt rolig poäng på det så Sen är det ju det är samtalet som absolut drog mest tittare. Det var ett samtal där jag ringde och tipsade polisen. Men det var som en anmälan. Det var lite oklart om det var tips eller anmälan. Men jag ringde och anmälde Robert Arsberg för mord av Vichy eller misstänkt mord. Jag tipsade dem om att, det kunde var, att de skulle undersöka om han var skyldig. Mm. Mm. och den drog ju 200 000 tittare på ett bräde där, så det är otrolig respons på den mm. Mm. Uh, och det var nog den mest födda filmen på genom hela historien mm. men det var lite rolig kuriosa kring den för att vi blev ju på väldigt uh, odemokratiskt uh, vis, om man säger så så ringde jag uh, Janne Josesson för inte jättelänge sedan och frågade, men Janne nu har det gått lite tid här sen Expressen och DN går sig på ganska i Sverige vad, vad tycker du? Hur, hur rimmar det? För han har ju ändå stått upp för yttrandefrihet och pressfrihet och kritiserat media och sådär då. Mm. Och då sa han så här: du jag har tänkt mycket på er Men en sak ska du veta att när ni anmälde Robert Arsberg då sjönk ni som en sten i mina ögon. Och sen mm. slängde på luren. <laughs> <laughs> Jaha. Mm. Okej. <Okay>. Exakt. Jaha. <laughs> och, och det... Och då får man ju försöka att sätta sig ner och tolka. Varför säger han så? För att, ja, men han kan ju sagt precis vad som helst. Ja, nej men du... Det här med... Det såg ju inte bra ut det här med expresserna så då. Det är klart jag gillar inte era grejer så här. Jag, jag, jag tar avstånd från det ni har gjort men jag tycker ändå att nedsläckningen där var lite över gränsen. Han kunde sagt precis vad som helst. Mm. Mm. Men han gjorde inte det. Utan han hittade ju en exit där. Och började prata om något helt orelevant. Och han är så slipad så att han kan ju alla de här strategierna. Problemet är att jag är, ju, jag är ju lika slipad som han. För slipad det handlar om liksom en erfarenhet. När du har ringt tillräckligt många makthavare som har slingrat sig så kan du alla dina liksom, undanflykter på dina fem fingrar. Och att han slingrar sig så i den här frågan, jag kan inte tolka det på något annat sätt än att han är rätt. Mm. Alltså han är ju orätt för allting. Men mm. han vågar inte, ta i frågan med mig i Sverige. Och det är... Jag vet inte man ska ta. Det finns en till yttjande frihetsexpert som heter Nils Bunke. Han har ringt nu två eller tre gånger efter nedsläckningen. Han har sagt samma sak på den enda gången. Ja, du förstår säkert vad jag tycker men jag kommer inte att uttala mig. Du kommer inte på mig att uttala mig. mm. mm. Yes. Jag tänkte på de här strukturella bristerna som finns i vårt system. Du blottlägger dem på ett helt fenomenalt sätt här när du till exempel avslöjar att vi har världens äldsta person i Västerås var, det var? Hon var 117 år. Och hade du fött barn. Hon Och är väl 120? Var 120. Alltså hade hon fött barn, hon var 64 år. Och hon, hon var berättigad till massa bidrag då för att hon var pensionär. Kan du berätta lite om det? Det var ju Flashback i en källa till mycket. Ja. Ehm, ja. Det fanns en tråd Om det Som jag hittade Och då tyckte jag var då, och Vid den tidpunkten så fanns det 10 110 plusare I Sverige mm. De bara uppräknade då Människor födda 1899 och 1900 Och, och, och sådär det Jaha, men eh, en efter en hade fallit bort då, och, och det var ju på Tantia. Och 110 det är ju ingen som blir det liksom, det finns ju inte så många. Där här var ju bedrägerier alltihopa. Men så den där Sarah Dusundo, hon hade ju bluffat då in i halvet alltså. Hon hade ju rätt till med om det var, jag kommer inte ihåg, men 25 år eller någonting. Mm. Så att hon levde ju, och... Och så jag ringde runt till grannar och höll på där. Och sen ringde jag till dem skatteverket. Men, men det här bedrägeriet gjordes ju 82. Där hon kom. Mm. Mm. Det, det har jag har ju hållit på bra länge. Och det var ju att hon fick pension från dagen. Mm. Men de svenska myndigheterna ville alltså inte göra det här utredningen då, och man kan ju tänka sig om en, om en svensk då hade blivit anmält för samma sak så hade det blivit utkundsförfalskning och kanske några år på koken till och med, men här, här vill man inte ens utreda något som uppenbart är ett solklart brott Nej, det där är också en intressant fråga, för nu, nu sätter du liksom äh, fingret mitt i invandringens kriminalitet, det var precis det de sakerna du sa, utkundsförfalskning Bidragsbrott och uh, ja, människosmuggling och passförfasning. Ja. De här brott, bedrägeri. är ett jättelik bedrägeri. De bedrager allihopa. Nio av tio saknar pass. Det är fan inte rimligt att man kommer till ett land utan pass. Och det här vet ju myndigheterna om. De kan inte komma till Sveriges gräns utan att ha visat pass förbrukt. Mm. Mm. Så att de skulle stänga sina pass i liksom eh, Trelleborg eller Göteborg och sådär i vattnet. Det, det har ju varit uppenbart sedan hur länge som helst att de gör det. Bara för att lura myndigheterna i Sverige. Och då uppstår helt plötsligt någonting i svensk logik. Eh, som är liksom tabula rasa. De står där utan pass och är som tomma blad. Ingen vet var de kommer ifrån. Ingen vet vad de heter. De har ingen. De, de, fyller sina liv med information. Och får det stämplat av myndigheterna. Och det förstår du ju själv att ju alla jordens kriminella människors dröm. Att kunna liksom lämna sitt gamla liv och börja om på ruta noll. Och inte ha med sig något i bagaget. Mm. Så Sverige är ju en ren skurkstat. Och det var ju en polisman som sa det till när jag frågade honom då, 2015-2016. Säpos säger att de har koll på hur många is krigare som kommer. Han jobbade på tullen, tror jag då. Eller hur det var. Pass. Jag kommer inte ihåg exakt han jobbade, men han var polis med ansvar för, för det här bedrägerier och flyktingar. Ja, just den här frågan då. Det var ingen som tog det, men han var ju viss vitter. Men han sa att jag som jobbar med det i de har inte en aning om hur, vilka människor det är som kommer de säger att det är tio så många men de vet inte, de vet inte, de vet inte. Mm. men nej, de får kan ju inte. svenska med ja. på det kan börja... ja. Ja. ja, nej men det är ju precis som du säger du kan ju inte ha aning om vad, vad de har för bakgrund då, om de kommer hit och, och, och, och har slängt sitt pass eh, då kan man ju dikta ihop eh, vilken identitet man önskar så ringer jag då till Frister och frågar, okej okay, men nu funkar det här? Det måste ju liksom ni kunna ta tag i då. Och då kommer så det här Svensson-svar liksom. Nej, du vet att man helt plötsligt pratar om en etik. Jag, jag pratar om etik, jag pratar om allmän rättuppfattning. Är det verkligen rätt att man kan lura systemet så här, uppenbart? Liksom kasta sitt pass och sen så är man, får man en ny identitet och kan skicka pengar i högervänster och man blir inte straffad för någonting. Då svarar alltid de här juristerna med legala argument. Det vill säga att nej men vi har en lagstiftning som ser ut så här och så här. Och de har till punkt och bricka följt den lagstiftningen. De har sökt asyl i gränsen. Det finns inga krav på att du måste ha ett pass när du söker asyl. Nej. Och då är det inga problem. Klart. Liksom. De har följt alla regler liksom. Och mm. tycker du att regelsystemet är fel så får du ringa till politikerna eller rösta på ett annat parti. Mm. Ja det är, det. Ja, det är och då, mm. ja, Och då växer liksom den här frågan som jag har med mig hela tiden i bagaget, okay, men Kan det bara så här? Det här är ju helt uppenbart någon som är ute för att slappa eller någon som är ute för att jävlas Eller underminera rätt systemet Man kan ju inte vara Liksom Okunnig om konsekvenserna Av ett sånt här system Det framstår för mig Som helt otänkbart Och då växer frågan Okej, okay, Vem är det som har en agenda Vem är det som står bakom det här Och då hade jag uppe det här med George Soros Den teorin kan vara fel men jag har inte tittat någon bättre teorin. Nu mm. är vi uppe på det här makroplanet med, med liksom, ja som vi har pratat om tidigare med jättestora krafter. Mm. Precis. Mm. Så... Nej, det är ju, <coughs> det är ju en, en sak som vi har pratat väldigt mycket om på den här podden. Då, liksom. det, det är ju liksom det här att jag vet inte, man kan ju se det lite som en en teknisk utredning jag måste säga att innan, innan man kan eh, sätta fingret på någon eller så, man, alltså man måste ju veta hur, hur brottet eller manipulationen går till då av, av, av världen eller Sverige eller hur man vill se det och det, och det var väl liksom en sak som var det, det stora uppvaknandet för mig då för att som sagt jag höll på att i och såg att massa saker var fel där men jag kunde ju aldrig tänka mig att att det inte var något annat än vad ska man säga ett, ett, ett misstag som så att säga har fäst sig och så småningom så, så kommer väl media att sätta fingret på det här och det kommer att bli en debatt och diskussion och kan de här sakerna också rätta rättade till sig då va? Men eh, sen så eh, så blev jag ju uppmärksammad kring eh, det här med eh, 9-11 och för att göra en Lång historia kort som vi har pratat om väldigt mycket i den här podden så, så insåg jag ju det att eh, den enda rimliga förklaringen av 9-11 det är ju det att man eh, att man har spelat in en film. För det finns liksom inslag i den händelsen som det här att ett, ett plan fullständigt försvinner in i en, en betong- och stålbyggnad. Och så vidare. Det finns liksom saker som inte kan hända, så att detta kan inte vara kameror som skildrar en faktisk händelse. Och då förstår man eh, hur, det här, hur media fungerar, hur stort det är den här manipulationen eller den här som, som vi lever under. Och då säger jag också det att det här är liksom toppstud. För jag tror ju inte att eh, den tv halloan som satt på TV4 för eh, nästan 20 år sedan eh, tänkte vara med på det här liksom, eller vara med i det utan den och hon eller han bara rapporterade liksom de bilderna som kom in då från AP eller Reuters eller CNN eller vad det var. Va? utan Det här är saker som sker på en, en väldigt hög nivå. eller det, det, är liksom, det, är en, det är en stor grej det här. Eh, men det har ju man ju väldigt svårt att tänka sig. Men man får nog sätta sig ner och försöka använda sitt sitt eget förnuft och det man liksom vet om världen och, och, och, och hur saker och ting kan bete sig i den verkliga världen för det är ju lite samma sak med de här månlandningarna då att, att börjar man granska dem så, så är det ju saker och ting som i alla fall jag tror man kan tycka förefall lite märkligt och det är ju också ganska märkligt att man kunde göra det där sju gånger eller ja en gång misslyckades man ju då men man lyckades landa sex gånger i alla fall på månen på eh, slutet av 60-talet, början av 70-talet men sen har man inte kunnat göra om det på 50 år då va. Så att eh, ja och Jag tänkte på eh, Johan, jag har ju lyssnat på dina och de, alltså som sagt du, du, är ju, du gör ju Suveräna sådana här eh, reportage eller inslag och när, du, när du ringer folk och det var ett som jag tyckte var lite intressant också i våra dagar när du, du, hade, du ringde och tipsade Säpo om ett hot mot demokratin eh, i Svenska Dagbladet så hade nämligen professor Jörgen Rander skrivit en debattartikel eh, där han resonerade att eh, nu måste demokratin pausas för att vi ska kunna lösa den här klimatkrisen va? Och det jag tycker är lite intressant då det är ju det att nu kan man ju faktiskt säga att vi har en paus i demokratin, eller hur man ska uttrycka det, i många länder eh, tack vare den här eh, coronapandemin. Eh, hur, hur, hur tänker du kring det, Johan? Eller Förstår du hur jag <laughs> resonerar? Ja, jag det, ser? problemet är så här att om man lägger alla korten på bordet så får man ändå coronas creditsäten den, den gynnar ju typ alla på en gång och missgynnar alla på en gång mm. Alltså det är ju bra för miljörörelsen att folk slutar flika Det är ju bra för ultranationalisterna att folk slutar och liksom åka över gränserna eh, Det är ju kanske så ändå att liberalismen blir slutsegrar i och med att om det nu blir en ekonomisk nedgång vilket det förmodligen blir när folk slutar handla och liksom färdas och resa och så så blir ekonomin sämre så det är ju ett, liksom det kanske ändå hamnar i fickorna på liksom den liberala idén om att det blir rika av att bli rik av att utbyta eh, tankar, idéer, eller tankar, idéer, men att resa och flytta på oss. Så att det här slår ju åt alla håll och eh, nu ser man ju uppenbart hur liksom, AFA, Soros försöker göra i princip liksom naturevolution. Som -Står om det är någon kraft som. För det finns ju teorier om att det är ett, ett lappvirus som har läckt ut i, i Kina. Ja, det finns massor med olika märkliga teorier. Och Det, det tror ja. jag är en del av. av och, och då kan man säga så här: Att George Soros, har jag sett på film, sa så här: Att Trumps största problem är att det är tio månader kvar till valet. När är det det? Det är alltså. I februari, i januari någonting då. Och tio månader är en livstid när det är revolution. Det kan söka på det själv. Mm. Mm. Och då, jag vet inte alls. Är han en siare, eller är han en profet, eller hur kan han förutsäga att det ska bli sådana här? Stora svallbåger med coronavirus- och gatuprotester och grejer. Ja, antingen är han en siare- eller så- eh, ligger han bakom någonting. Ja, han vet någonting. Ja, jag har ingen aning. Men jag tycker det är misstänkt. Om inte det är en förfalskning- då av vad han har sagt för det- visst, det skulle det kunna vara också då. Titta på dig själv- och så bedöm, får man ju bedöma- då. Alltså Donald Trump har ju pekat ut Soros uh, Som en fiende Och Soros är ju väldigt tydlig Öppen med sina agenda Och det är väl det jag är lite så här. Vem säger att de vill vad Jag är inte så mycket för att liksom leta På de här dolda makthavarna Därför att tillbaka till det här med Coca-Cola-reklamen Liksom Du kan sitta och önska på din kammare Och du kan ha mycket pengar Och och du kan styra. Men det är väldigt riskabelt att göra det. Därför att det kan alltid vara något jävla läckage. Mm. Och, och det är väl det som jag har fått kritik för. med, Liksom. Den där anonymiteten då. Att liksom det uppmuntrar media till att avslöja. Så att George Soros beskriver som en filantrop. Och liksom en trevlig medborgare. Men han säger ju precis vad han vill. Han vill ju göra revolution. Han vill vänta USA. Han säger det. Helt öppet. Och då är det väl ingen konspiration. Då är det ju för fan öppna kort. Han vill, och att han betalar pengar till AFA och Black Lives Matter. Det vet vi. Nu är det i och för sig konspiration. För det är Wikileaks som har avslöjat det. Så att visst. Mm -hmm. Allting är inte Ja, men vi, har, vi har ju ganska olika perspektiv där alltså för, och jag tänker på det här med, med, med corona till exempel då att, att jag menar om man ser det som en, en, en skapad situation så tror jag att det är i så fall för att, att eh, begränsa eh, människors frihet ytterligare i massor olika länder och, och, och komma närmare ett, ett system av, av diktatur. Och sen så någonting... Som... Ja. Förlåt? Vem skulle tjäna på det? Ja, det är ju det, är ju det här eh, som man pratar om, eh, nya världsordningen, att man ska ha ett, ett, ett diktatoriskt system över hela världen då, som är Kina, va? Och att man ska, att man ska föra världens nationer närmare det, då. Ja, men innebär att... det att vi inte får resa? Ja, nu får mm. vi ju inte resa. Nej, men den nya... Det är new order alltså N-W-O, är det att man inte får resa. Ja, det är väl en del av det. Det är väl det här att man ska som sagt att man ska begränsa människors eh, frihet, rörlighet och eh, yttrandefrihet. Eh. Ja, jag tror det var precis tvärtom att man eh, ska resa för att liksom blanda alla folk. Mm. Ja Ja, nej, ja, alltså ja, alltså tvångsförflyttningar jag men, men, men inte resa fritt va? Det ska man väl inte få göra utan vidare. Men, tvångsförflyttningar, men, äh. det, är, det är ju helt idiotiskt. Alltså, det var ju det de höll på med i Sovjeti. Jag har ju kulturmarxismen insett att det, det är ingen smart väg. Det är mycket smartare att liksom äh, få folk frivilligt att flytta. Ja, ja, jo, jo, man skapar incitamenten. Ja, det, det är väl det. det, det är ju så man har fått till den här massinvandringen till Europa. att Man har ju ställt till med ett, ett, ett hälsike i Mellanöstern. Och sen så har man eh, talat om för människor. Eller man har instruerat dem eh, eh, vart de ska ta vägen. För att få, eh, få, få det bättre. Då, va? Så, så tror jag det har fungerat eh, väldigt mycket i alla fall. Ja, det är, det är inte en omöjlighet att det är så för att när man funderar på det så är det klart att det, det här med krigen i Mellanöstern och så, men... Å andra sidan så är det där återigen, och det, jag kan ibland tycka så här att man får också vara försiktig med att bli för amerikaniserad i det där För Amerika är liksom ett, ett land som är störst, bäst och vackrast på riktigt och de lever mycket i sin egen bubbla. Ni tar upp molnlandningen, ni tar upp till september... Vad fan rör det i Sverige? Det har jag inte måste göra överhuvudtaget. Det är ju amerikanska inrikespolitiska, eller inrikesproblem. Och att då säga att Amerika, om det nu är vapenloppen eller Pentagon eller vad det är, skulle skapa situationen i Mellanöstern, vilket mycket talar för. Alltså, det finns ju belägg för det i Hillary Clinton och så Sverige. Faktas ska man inte blunda för att de har ett finger med i spelet. Men det fråntar ju också eh, deras egen deras eget ansvar. Alltså araber och muslimer och så. Ungefär som att inte de är kapabla att själva starta krig. Nej, men, men alltså min, min poäng med det där och, och liksom eh, det här med att, att eh, 9-11 och månlandningarna, alltså och att det har med oss att göra i så fall. Eh, det är ju det att om vi då för resonemangets skull antar eh, Johan, och det är ju inte någonting som jag eh, förväntar mig att du ska köpa bara för att vi sitter och säger detta, men om man för resonemangets skull antar att dessa. Stora världshändelser är fabricerade. Eh, alltså, i, i stort sett helt tillverkade då, eller ja, månlandningarna är ju helt tillverkade då får man säga. Och, och, och vad det gäller fallet 9-11 så, så sprängde man ju, plockade man ju verkligen ner de här byggnaderna då, fast det gjorde man bakom en, en rökridå samma dag som man körde den här filmen på tv. Men då visar ju det att man. Har en enorm kontroll över världens media. Och att man kan framställa saker precis på det sätt man vill. Och att väldigt mycket kan vara tvärtom. Att det är väldigt lite som vi får se och egentligen förstår. Om vi följer världsutvecklingen via de här medierna. För de är fullständigt totalt korrumperade. De är ett stort globalt propagandaverktyg. Och jo, då men du, du, har det en stor du, du, inverkan Fox på Sverige. Det är Fox News med den konspirationen också. Då? Ja, men. Då är det i så fall alla olika som vi tror konkurrerade nyhetskanaler som i själva verket är styrda. Av mm. samma entiteter. Det är så det ja, fungerar jag, jag, vet så jag, jag vet inte. Jag vet inte. Jag har pratat en del med Fabian om det här. Också. vi har lyft de här tankarna. jag kan bara säga så här det kan ju finnas en annan konspirationsteori som är precis tvärtom nämligen att man har lyft den här typen av konspirationer för att förlöjliga en annan konspirationsteori som kanske är sant. Mm. Så skulle mm. det kunna vara för att, för att det finns konspirationer Som är sanna som de inte vill Ska komma fram Ja, ja. Och då kan det vara så här Att, att det här är ett stickspår För att ingen eh, Tror ju liksom på det. Alltså ingen normal Vill ju liksom lägga sig men det Med, med månlandningen Och, och, och liksom, det blir liksom Nästan löjeväckande debatt Ibland då det kan ju vara så att konspirationerna om, om vi nu kallar det för konspirationer eh, 11 september och månlandningen är fabricerade för att förlöjliga de som har konspirationsteorier. Precis, och det är det som mycket av våran podd går ut på då att systemet jobbar ju mycket med kontrollerad opposition. Så det är alltså när de genomför en sån här grej som 9/11 spelar upp en förespela film så ligger de även i startgrupperna och har så kallade sanningssägare då som motsäger den officiella teorin men sen så leder in de som följer dem i ett annat fantasiland då och oskadliggör dem för systemet. Och det är ju därför det har blivit så här stigmatiserat att prata om de här frågorna till exempel i den nationella rörelsen då där man har vapnat kring invandringsproblematiken men kanske inte kan se den vidare bilden då när det gäller hur stor global medias kontroll är egentligen då. Så... Den, den öppna, det öppna som skedde det var konspiration 58, om ni kommer ihåg. det. Mm. Ja, vi har haft den är Ja, precis. Vi har ju pratat om, om den i podden. Och det alltså, jag menar, den, den tes som jag tycker är... Eller liksom, alltså det vi ser här, eller som jag tycker mig se... Och det är ju det här konspirationsnarrativet, va? När man genomför en sån här händelse som 9-11... Så vill man ju dölja då hur det faktiskt gick till. Och, och, och, det, som, ja, och det var ju så. Alltså det jag tror är det logiskt, logistiska sättet att göra. Det var så som jag beskrev: att man körde en film på tv, och sen så sprängde man de utrymda byggnaderna bakom en rökeri då. Men då vill man ju dölja hur det faktiskt gick till. Och man vill inte visa att man, att man faktiskt har den här kontrollen över media. Så att då gör man ju så för att hantera dem som är skeptiska mot den officiella versionen. Så sprider man massa konspirationsteorier då. Och de är orimliga på, på lite olika sätt då. Och, och det kan man ju se här i 9-11. Vi, vi har ju någon som heter Christopher Bollin. Och sen så har vi eh, Judy Woods. Och, och, och det finns lite alla, alla möjliga. Och, där och de innehåller ju... Eh, olika fantasifulla element och att, att man hade något nytt, att man hade ett hemligt vapen som kunde göra damm av de här byggnaderna och dustification eller man hade små kärnvapen som man använde då va. Men alla har de det gemensamt att eh, de här bilderna vi såg på tv, det, det, det var riktiga grejer. Utan eh, konspirationerna går ut på eh, hur det egentligen gick till då va. Och det är för att man inte ska kunna tänka det här eh, att att man kunde göra det på det här sättet som jag beskrev tidigare. Då. Så det är ju det du säger Johan. Fast då är det ju en liten annan eh, variant av det då. Att, att det är faktiskt inte den här konspirationen som ska förlöjliga det hela. Utan det är de andra då. Och bara en sån här sak. alltså En, en intressant sak som ni gärna får kolla upp sen. Det är ju det, att, det här med att, att hur... Eh, förfalskade eller saker kan vara då. Det var ju en, en, en olycka med en rymdfärja. Jag tror det var 1987 eller något sånt där va? 86. Den här Challenger-olyckan. Då, då är det en herre som heter Simon Jack. Han har ju varit med här också. Han har ju han har grävt i den där händelsen. Han har ju hittat då... Sex stycken av de här omkomna astronauterna, han har hittat identiska personer i USA då fast 30 år äldre så det kan ju vara lite diskutabelt om det är eh, samma personer men de är, det, de är ju dubbelgångare i så fall får man nog komma till och många av dem eh, har ju till och med samma namn då som de här eh, omkomna eh, astronauterna och det, det är ju väldigt eh, anmärkningsvärt och då kan man ju fråga sig också då, men varför skulle man vara så slarvig med det där? Ja, det är väl så att har man en fullständig mediekontroll då och kan kontrollera vad som, då, då, då blir det liksom inga inget gräv och inget visselblåsande. Då kommer det inte såna här grejer ut utan de här, de här personerna, de är skådisar och så gör de det här och sen så gör de någonting annat och så säger någon att ja, du är ju lik den där nasa astronauten. Ja, det är många som säger det, men den... Gick ju tyvärr bort, va? Så att ja, nej, jag är ju väldigt mycket inne i det spåret att vi lever i en total fullständig mediebubbla i den här världen. Och det blir ju lite det här Plato's allegori om grottan, om du känner till den. Det här att, att det att. Ja, växer man upp och presenteras för en verklighet och ser den som verklig- då har man väldigt svårt att se att den inte skulle vara det. Man accepterar den verkligheten man, man är i. Och det, det, det är svårt. Och, och, och den här verkligheten som vi har, det, det är ju det här att, att, att- det vi ser i alla fall på internationella nyheter, det är ju sant. Va? Sen kan det väl vara lite vinklingar och, och fuffens och sådär- inom lokala ja. men, men i det stora så, ja. är, så är det rätt liksom. Man hittar ja, inte på... Två... Jag, jag, jag ska säga, vi ska väl snart avsnitt här, men, ja. men jag ska säga så här. Jag är kritisk till det du säger på ett annat plan än att jag säger att det är rätt eller fel, för jag vet inte. Jag, jag är öppen för det, så jag kan inte svara på om det är rätt eller fel. Mm. Däremot så tycker jag att ett problem som vi har i allmänhet det är att när vi börjar hänge oss åt teorier som bygger på att vi är lurade eller förda bakom ljuset eller sådär så sätter vi också makten över våra liv över våra tankar i händerna på någon annan än oss själva. Och där menar jag att det är det som är det stora problemet med om vi pratar om invandringsmotstånd i Sverige att alldeles för många människor har varit för haft för nära till hand till teorier kring att det är någon annan fel eller problem. För om man ska vara lite ärlig, det är faktiskt inte eh, muslimernas fel att de före många barn. Det har de rätt att göra. Det är inte judarnas fel om de har mycket makt över media. Eh, det är inte eh, hbtq-människornas fel att de sätter sig på positioner. Det är enbart vårt problem att inte vi tar tag i våran verklighet. Att inte vi ger dem en match. Och det är lite så jag tycker. Så, som jag skulle liksom tänka mig, erans situation, så, ja, men ta reda på, ring och ställ frågor. Försök att hitta den här personen som vet någonting och, och, och, och liksom, alltså. Så tycker jag att man måste verkligen, för det här är ju så komplicerat materia. Så att svaret som jag har, det är att det är egentligen skit samma vilken teori. Jag är ägare av det här landet. Jag är den som har rätt till det här landet. Det här landet är mitt. Det är jag som ska påverka det här landet på det sättet som jag kan. Det är jag som ska ställa frågorna. Det är jag som är demokrati. Så att jag är den som tar makt. Och det. Men det är mycket lättare som Black Lives Matter, de skyller alla problem på vita och feminismen skyller alla problem på män och tossarna skyller alla problemen på kapitalet. Det är väldigt lätt att beskylla någon annan för ens egen tillkortakommande. Men jag ska vara ärlig och säga det att den eh, demokratiska och nationalistiska rörelsen i Sverige har kanske då med för förresten varit för jävla svag och för dåligare. Under för väldigt många år. Och inte haft rätt typ av lobbyister, inte haft rätt uh, människor som har påverkat. Och resultatet ser vi. Vi är för svaga. Och därför ser det uppsträckning och skärpa sig och försöka... Uh, göra någonting som liksom gör att man får fram sin, sin poäng istället för att skylla på någon annan. Mm. Och det får väl bli min, min mission då. Och då hoppas jag att jag liksom ändå respekterar att ni inte känner att jag liksom utpekar er för något. Liksom, att jag vill gå i strid med vad ni säger utan mer att liksom tänka ett sätt att skylla på någon annan för egens egen problem. det är liksom, Jag vill att vi ska komma bort från det och istället det är därför jag uppmanar människor ring Ställ frågor. Ta reda på ja. sanningen själv. Var nyfiken. Gå och fråga. Gå med kameran ute på gatan. Fråga. Fråga, fråga, fråga. Mm. Nej men Jag, och jag håller med, helt med dig i det, Johan. Och, och, och jag menar det, och, men vi har ju alla olika gåvor, och du är, ju, du är ju fantastisk på det här med att, att ringa folk och ställa dem mot väggen. Och verkligen visa vilka absurditeter det finns liksom som, som man egentligen inte tänker på förrän du ringer och ställer de här frågorna mm. uh, och det är, är väldigt bra men sen så och, och jag menar andra de, de, de tycker om att sätta sig och, och, och gräva i någonting uh, för att det är det, det är lite svårt det där att ringa och, och, och bolla med folk som du gör som du gör väldigt bra liksom men sen är det ju också det, det jag... du Nej nej ja, men du... Är man intresserad och Man behöver inte lägga ut det. Alltså I grunden så finns det ju ett intresse Hos mig ja. för att få reda ja. på svar På olika konspirationer Eller vad man ska kalla för Det är ju mm. ett laddat ord men, men olika teorier som man kanske har Och så vill jag ha ett svar Och, och det kan väl alla människor Det är ett mindset som jag tycker att Vi borde ha mycket mer av som jag försöker visa vägen. Det här är vägen till frälsning. Det här är vägen att liksom, Ta makten över demokratin. Över ditt samhälle. Och det här är ju vänstern sjukt duktiga på. De tar ju för sig av vårt samhälle. Medan vi sitter och kurar ihop oss. Med någon form av. Liksom. Som jag kan tycka så här. Ibland lite perifer fråga. Ja men. Liksom. Om månlandningen skedde det känns en lite alltså en fråga. Nej, jag det jag, alltså, kan jag inte hålla med det. Det är ju det här med i så fall att vi har en otroligt uh, uh, fjugen medieapparat då, som är global. Jo, då. men och det är, är det, det så, sant? men vänta lite, vänta lite, och är det så. Då, för, för, för alltså det jag säger det är det att om, Eller en sak som är ju viktig Om man pratar om problem va, Då måste man förstå dem I sin helhet Ska man kunna lösa ett problem Så behöver man förstå dem Och är det så här Och jag menar jag har tittat på det här länge Och är av den uppfattningen Har varit det ganska länge <hör> Och då är det ju så att Då önskar jag att andra människor Tar sig en ordentlig titt på det här och verkligen kan ställa sig en så stor fråga för att det är väldigt svårt att göra vi har väldigt svårt att, att, att ställa oss den här typen av frågor, det blir, det blir jättejobbigt men och, och, och sen, men sen jag håller ju med om det också, att man, alltså, och det handlar ju också om att ta ansvar alltså det var ju det finns ett sånt här bra att, att just det här med upplysning det är människans utträde ur sin självorsakade omyndighet va för att vi vill ha ett sånt här samhälle där, där vi inte behöver ta ansvar för mycket själva och allting fixas va men det där har nog ställt till den del tror jag att, att att det har blivit så va så ja men, men det, är, det är väl min önskan att, att, att man faktiskt Ja. Både tittar högt och lågt kring de här sakerna. Va? För det, det är viktigt. Sen vill jag också säga det om vi, om vi ska runda av här. Att, som sagt den här dokumentären om Robert Aschberg. Det är ju det man hittar lättast i alla fall om, om uppdraggranskning. Men sen som sagt ni har en, en, en samling på spriker här också. Och jag tänkte det Johan, om man vill swisha, för det ska jag göra nu. För jag kom på det lite prickskylt att jag har faktiskt inte bidragit till det här på något sätt. Men det här numret som finns på den dokumentären, det funkar fortfarande. Eller man kan swisha dit, eller? Är du kvar Johan? Ja. ja? Uh, det kan jag inte svara på på sekunden här. Uh, jag för nästan kollar det och så... Uh, det, det vet jag inte men uh, ja, det går till Fabian så att det utgår från att det går Jaha okej okay. ja. mm. Men det är det man kan göra om man vill uh, om man vill ja, bidra vi funderar, eller? På att vi, en, vi funderar på att göra en återstart här så att uh, ja. hålla ögonen öppna på Glansvetssäger uh, och så swishar när vi har kommit igång igen mm. ja. vilka, det vi, vi, vilka arenor hade ni tänkt er då? Är det Spriker? Och, ja, och, och. ja överallt Överallt. Och hur går det med, med hemsidor för? Ja, hemsida. För, för vad jag YouTube förstår. Vi, mm. Youtube är våret, Friker är våret, allting är våret. Vi ska ta för oss. Mm. här är våre. Mm. Ja, vi får hoppas att det lyckas. Det tycker jag låter bra, men det är lite svårt för att även Radio Kubona har blivit utslängda från Youtube utan eh, några eh, klara skäl. <laughs> ja men det är ju bara att gå, gå till Google-chefen och fråga varför de gör det. Ja, mm. Ja om det vore så lätt. Ja, det är ju sväng. Tyvärr. Ja. Det är så. Men det vet jag inte heller. Det är ju en teori. Mm. Mm. Ja. Ja, ja, ska vi runda av då och avtacka Johan kanske? Ja. Så. Det gör vi. Tack, Tack så jättemycket. Vad var att du vill vara med. Ja. lycka till. Ja. Tack så mycket. Tack detsamma. Okej. Okay. Ha det bra. Hej. right now but go to the window open it and stick your head out and yell I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore Jag tänkte avslutningsvis läsa för er en bok, en av mina favoritböcker faktiskt, som heter Högförräderi mot Sodom City. Och denna bok är skriven av Gustav Eriksson och den gavs ut av Lunds tryckeri år 1943. Så att de här sakerna har ju en, en liten tid på nacken. Och I den här boken så skriver Gustav Eriksson om en person som heter Bert då, som Läser till journalist och vi får följa hans resa och jag tänkte läsa ett av de favoritavsnitten här så, så här följer det. Och det dröjde inte länge för Bert genom sitt nya yrke fått en helt ny och sannare bild av den lilla staden och dess befolkning. Den gamla värld han ditvis levat störtade samman bit för bit. Myndigheterna och auktoritetspersonerna upplöste sig i en mängd betydelselösa, svaga och beklagansvärda individer som var och en besatt vissa svagheter och liten, osynliga för den stora mängden men klart synliga för de få som kom dem tillräckligt nära in på livet. Den stora religiösa pampen och industriidkaren, till exempel som brukat predika i söndagsskolan ibland befanns ha gjort stora gulaschaffärer och... Inhöstat olagliga miljonvinster på kriget under vissa affärsresor som han företog till huvudstaden, där han för övrigt hade en stor lyxvåning med älskarina, bil och en mängd andas syndiga inventarier. Vissa lärare som i läroverket varje dag predikade moral och kristna seder, för det inte tunt ont anade skolpojkarna, stucko under sommarferierna, regelbundet iväg till utlandet och gåvor sig ut på ganska o i äventyrligheter som raktade dem i kollision med både polisen och domstolarna. En av stadens högst uppsatta ämbetsmän som ofta predikat nödvändigheten av sparsamhet och solid ekonomi för Berts fader befanns en dag ha ur stadens kassor sedan många år tillbaka sammanlagt en summa på ett par hundratusen kronor och kan försvann en dag från staden och hängde sig i ett kakelungspel på ett hotell i huvudstaden. Ingenting av detta kom visserligen fram i Dagbladet eller några andra ständiga tidningar. Det antyddes edast mycket försiktigt att so av socialisttidningen på platsen, men Bert fick veta om alla dessa saker ändå. Med hundratals intressanta detaljer av sina tidningskollegor. Försingringens lik fraktades tillbaka till staden. Han begrovs med stor pomp och ståt, hundratals praktfulla kransar lades på hans grav- det blev Berts jobb att skriva om den praktfulla begravningen och räkna upp de fina inskriptionerna på, på de hundratals vackra kranserna. Det stod honom ända upp i halsen av vänjelse och förakt för hela detta skenheliga skådespel medan han skrev sin högtidliga begravningsartikel men han måste hålla god min och inte ens mellan raderna fick ett spår av tvivel om den bortgångna hedersmanners verkliga karaktär framskynta. Han att han hängt sig fick naturligtvis inte ens antydas. Han var bara hastigt bortryckt av liemannen. Det är hela av ett strålande hyckleri men några av den hängdes affärsvänner och ordens hade lyckats ersätta en del av det försvingrade och därmed köpt tystnadslöfte från några av de inflytelserika pampar bland stadens myndighetspersoner. Det kanske också, är tur, det kanske också var tur för dem. Så hade självmördarens verkliga försnillningar blottlagts skulle säkert ännu större oegentligheter ha kommit i dagen och en skandal av väldiga mått ha skakat hela samhället. Nu begros en farlig kräftskada i stillhet och ett under berg av dybara kransar och flera kilometer av tack och farväl och i sovig ro-inskriptioner. Men detta var bara ett av de många tillfällen då Bert upptäckte att det hände mycket skumt bakom den prydliga välpolerade fasaden- han stärktes varje dag i sina misstankar om att hela detta samhälle vilade på en grund av ohedlighet, korruption, mänsklig ynkedom och förnedring. Allt dold bakom en mängd vackra utanverk. Prästerna som predikade i kyrkorna vore, i, vore helt privat samling ganska defekta individer. Stadens frikyrkopampar och religiösa ledare likaså. Myndighetspersonerna, statsfullmäktigepamparna. De kulturella och kommunala förgrundsfigurerna sammanledes. Bert upptäckte med en viss tillfredsställelse att alla hans farhågor och privata spekulationer besannades den ena efter den andra. Sanning, rättvisa, hedlighet, humanitet vore mycket relativa begrepp. För det mesta bara värdelösa floskler som man bollade med i predikningar, i tidningsartiklar, från politiska talarstolar och vid liknande tillställningar. Men som ingen människa egentligen visste vad det var eller kunde förverkliga i sitt privata liv. Hela detta samhälle var på något sätt dömt till undergång det kunde Bert tydligt känna och förnimma men de flesta personerna i hans omgivning tycktes inte fatta det. De klamrade sig fast vid det gamla, det förgångna och det sammanstörtade med religiös fanatism eller med en frenetisk fasa för allt nytt och okänt. Det var det första stycket som jag hade att läsa. Här följer det andra stycket som vi har valt ut ur boken Högförräderi mot Sodom City av Gustav Eriksson. Och jag läser här från sidan 106. Advokat Bärne var en av de mest ansedda juristerna i landet. Förtroendeman i advokaternas riksamfund, framstående frimurare, fredsmäklare vid många arbetstvister och kulturpersonlighet av stora mått. Han hade nyss fyllt 50 år och hyllats av en av landets mest eminenta juristbegåvningar. Hans banbrytande insatser för att höja advokatkårens ansende hade lovprisats och hans rättskänsla, sinne för fair play och djupa samhällsanda hade fått många lovord. Han var med i otaliga föreningar och organisationer, ägde en praktvilla i ett exklusivt förstadssamhälle och hade dyrbara segerdiater som han varje år ställde upp till tävlan med. Det var alltså på det sättet han och många andra stormän här i samhället nådde sin makt och vidsträckta popularitet. Bert kokade av harm och sökte efter en utväg att komma till tals med advokat Berna, Men han fann att denna aldrig var anträffbar. Han hade ett stort elegant kontor i stadens centrum med en svärm av skrivmaskinsdamer, stenografer, privatsekreterare och medhjälpare. Men själv var han alltid osynlig. Han satt på konferenser, var bortrest på viktiga affärsresor, hade tagit ett par veckors vila i fjällen eller låg ute på en segeltur och fick inte störas. Det enda var att anmäla namn och adress och ställa sig i kö för att vänta. Men sedan Bert väntat några månader tröttnade han och insåg att advokat Berne var en outkomlig för allt, utan möjligen för en handgranat som slungades mitt i hans ansikte. Det tog Bert en lång tid av undersökningar och privata detektivforskningar innan han upptäckte hela sanningen. Och sen insåg han att det knappt fanns något annat för honom att göra än att resignera. Alla andra parter hade vunnit på denna affär, bara han själv hade förlorat. Men han hade förlorat något så mycket väsentligare än några tusenlappar. Han började alltmer luta åt den bestämda övertygelsen att det troligtvis inte fanns en enda människa som var hedlig, rättskaffens eller moralist. Allt eh, det där gamla var antikverade begrepp som inte längre hade någon motsvarighet i verkligheten. Den värld Bert slungats ut i var verkligheten, något helt annat än vad han hade lärt sig i skolan, uppfostrat till, till i hemmet och inbildats av en hopp andra falska moralpredikanter, ledarskribenter och tidningsägare. Denna värld var en totalt öde hjärta. Totalt hjärtlös och totalt meningslös planet utslingas på morfå i ett universum fyllt av total köld, total grimhet och total meningslöshet. Det fanns bara en mening i livet, att äta eller att ätas. Resten var tydligen illusioner, bedrägeri och hyckleri. Bert insåg att en framtid i denna värld, en plats i detta samhälle såsom som en hedlig, aktad samhällsmedlem var en sak som man inte längre var intresserad av. Vad spelar för roll om man själv arbetade hedligt och oigenyttigt i 50 eller 60 år i detta samhälle? Nådde de högsta sociala tinnar och de främsta ämbeten kanske utförde saker som gjorde honom världsberömd. Så länge detta samhälle i grund och botten ändå bara var ett enda jättebedrägeri och han själv bara förblev en del av det stora bedrägeriet. Vore det inte ett skändligt svek att delta i detta byrägeri genom att acceptera det och finna sig i det sedan man kommer till klarhet om det verkliga förhållandet? Vore det inte en större och noblare mission att ägna sig åt att underminera och hota hel, hela denna gamla mörkna samhällsbyggnad, hjälpa till att rasera det onda och därmed kanske skapa en möjlighet för något nytt och bättre att växa fram? Det var en rad nya frågor som nu trängde sig på Bert och fordrade ett ställningstagande. Hittills hade han bara gått åt sidan och intagit en passiv ståndpunkt men nu insåg han att det var i längden ett hopplöst företag att skapa någon egen säkerhet och existenstrygghet så länge världen runt omkring honom såg ut som den gjorde. Han började studera sin närmaste omgivning på ett mer kritiskt sätt än tidigare och han märkte att han befann sig omgiven av en skrämmande samling okunniga, själviska, småsinta och småskurna individer som han ingenting hade gemensamt med och hoppades att aldrig få någonting gemensamt med. Efter ett halvt års samarbete kände han dem alla tillräckligt för att inse att han inget mer hade att lära av dem och inget väsentligt att vinna genom att stanna kvar på denna plats. Jo, han kunde säkert kunna stanna här för livstid, vinna Löne löneförhöjning med jämna mellanrum och vinna många vänner och en position i samhället om han bara varit som en av det andra. Så han hade redan gjort en snabb karriär, fått flera löneförhöjningar. Alla tycktes sätta stort värde på hans mångsidighet, arbetsintensitet och skicklighet och klara nattredaktörens påfrestande syssla och få ut tidningen i tid var varje morgon och Bert kände att han var på god väg att glida in i den stora gemenskapen. Och bli en del av dessa pålitliga kuggar som varje dag producerade landets största tidning. Man skulle han verkligen kapitulera? Finna sig i att stanna här och bli som en av de andra? Det var minst ett femtiotal män och kvinnor tillsammans som utgjorde den fasta redaktionsstaben här. Och det fanns säkert många kunniga och duliga människor med, denna, med i denna församling. Vara en på sitt område med viss kapacitet och en stor Kulturprofet i läsekretsens ögon. Många hade universitetsexamena och tillhörde landets kulturelit. Några vore litteraturkännare, påare och vetenskapligt bildade specialister på olika kulturfält. Andra vore spränglärda ifrågasätta om politik och samhällsproblem. Andra specialister på kriminalaffärer och polissaker, sportavenemang och och kommunala frågor och alla tycktes det vara trevliga sällskapsmänniskor och goda arbetskamrater så långt Bert kunde se. Men ändå kände han att han inte tillhörde deras krets. Han fasade för att tänka sig framtiden så som en av dem. Bli sittande här resten av livet, stanna i växten och hädande efter, se hela världen och allt som hände från en viss bestämd utsiktspunkt. En redaktionsstol i en liten stad långt uppe i denna lilla avkrok av den stora världen. Bert gjorde upprepade ansträngningar att lära sig förstå, förstå dessa kamrater och leva sig in i deras värld. Han gick med dem ned på källaren, bägaren, för att få en smörgås och en syp om kvällarna. Han lyssnade till deras ungdomsminnen och självbekännelser och roliga historier och skrattade pliktskyldigt. Men han frös samtidigt ända in i själen, han tänkte på deras armord. Dessa mäns namn och signaturer skyltade varje dag i tidningen under ständigt nya spaltmeter och kulturuppsatser. Patetiska deklarationer och salvessefulla upprop innehållande miljoner tomma, billiga ord. Och hundratusentals fattiga sata runt om i landet trodde lika säkert på vad dessa män skrev som på bibeln. Nej, det trodde ännu blindare på pressen. Och här suttit nu dessa artiklas upphovsmän på bägaren och tydde sig till 2,5 centiliter olaga sprit av servitrisen och ville vigga en tia och Bert Och han honom att det blev bedragna av sina hustror och förvägrade ytterligare kredit av sin skräddare och hela tillvaron var så jävlig att deras enda hopp var nu att försöka få ut en bok på det stora förlaget och därmed kunna företa semesterresa och vissa balt. Till vissa baltiska länder där sprit och tobak och kvinnor fanns i överflöd till fantastiskt billiga priser. Bert upptäckte numera att han lärde känna sina kandidater. Desto större blev det bråddjup som öppnade sig mellan honom å ena sidan och den övriga delen av redaktionen på den andra. Var det verkligen något som var fundamentalt fel på dem allihopa eller var det kanske bara han själv som var förtryckt? Han hade inte tid att grubbla över saken- nu, han avfärdade till sist i hela frågan genom att besluta att han och det andra tillhörde två främmande generationer. Han var ungefär tio år yngre än någon annan på redaktionen, tio själva verket var han ännu bara aderton år i hur han utgav sig för att vara fem år äldre. Men det var inte bara en fråga om åldersklassen här utan om något annat och mer väsentligt. Det andra funnits så tydligen trots allt till rätta med samhället förhållandena så, sådana som de voro. Bert uppreste upprest sig av allt sitt förnuft, av alla sina känslor och insikter mot samhället. Han ämnade aldrig acceptera dess moral och han också skulle svälta ihjäl och dö i ett fängelse eller hängas på en galje för den sakens skull. Han insåg nu också att han inte längre hade något behov av, att, av några examena eller några andra pappersmeriter, inga slags kryckor, räddningsplankor eller endoseringar utställda av detta samhällsinstitutioner eller styrelsmän. Hans universitet låg och väntade någonstans där ute i den brutala verklighetens värld i Europas blödande inferno. Ja, och det var en del av den här boken av Gustav Eriksson där han behandlar eh, journalistiken. Och det här var då i, på mitten av 40-talet, så det är alltså 80 år sedan nu. Så uh, journalistiken har väl varit ganska fördjugen. Ett väldigt bra tag kan man väl uttala tid av den här boken. Och det är väl det som jag tycker gör den så bra. Ja, nu har jag flyttat på den här. Ha det så bra.